Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Të nderuara motra, të nderuar, nderuar vëllezër, jemi në emisionin Rruga drejt Allahut. Mbas i folëm në emisionin e kaluar mbi shkaqet dhe nuk i trajtuam të gjitha ato shkaqe, do të vazhdojmë në këtë emision të flasim për shkaqet e ndikimit të veprës së mirë. Cilat janë ato shkaqe të tjera që ne kemi ngelur pa trajtuar, që ndikojnë në veprën tonë të mirë? Është meditimi i Kuranit që na ndikon dhe ndihmon që ne të bëjmë vepra të mira. Është shoqërimi me njerëzit e mirë. A janë lulëshmëria e adhurimeve që na ka mësuar profeti jon sallallahu alajhi wasallam për të na bërë më aktiv që vepra e mirë të ndikojnë në jetën tonë këto pyetje dhe shumë të tjera. Sipërherë me Hoxhën e nderuar Enis Rama në studion e misionit Rruga drejt Allahut mbasi të dëgjojmë me kujdes për shkrimin poetik. Me zemrën dhe mendjen e angazhuar me Allahun meditojmë bi mirësit e ti. Bi të gjitha argumentet dhe faktet në bitok, vëmendja ullet të këmkryq, bi mirësit që a i ka derdhur në bi robin e ti. E shëj besimtarin në mesin e njerëzve dhe lehtësisht e dalon atë nga qëndrimi modest, nga mirësia që reflekton me tjetrin, nga drita e besimit, nga hieshria dhe krenaria për brendin e ti. E dalon zërin e ti të qet zëhbia e të tjerëve ngritet dal ngadal për t'i lënë vendin admirimit të këtyre vlerave. Po prej ku vallo një rrymë sovë këto vlera, ndryrimi i sjelljes. Kjo pyetje që buron nga syt të e goje të shtangur atë të tjerëve, merr përgjigje nga robi i Allahut. Sa e mirë jeta me Allahun, i cili më ndau nga e kota dhe më mësoi se e mira dhe e këqja nuk çndrojnë bashkë. Zemra ime për çdo ditë e pastron namazi, takimi im me Allahun, gjuhën time ëmbëlson përmendja e Zotit tim, ndërsa shembulli më i lartë që u ndjek është Muhamedi sallallahu aleihi wasallam. E sot si e jam ndryshe kur zemra ime ishte zbrazët nga hiçi dhe tashmë është mbushur me mirësinë e besimit. Ajo është një trajçuar në besim, ashtu si sheqeri kur tretet në ujë i dhe e ëmbëlson atë. Po ashtu, edhe besimi e reflekton këtë gjë në çdo detaj të jetës sime. Kësajoj, rezultanta e, e besimtarit është përqendrimi në çdo punë apo situatë me të cilën përballet. Dhe ky stabilitet vjen nga lidhje e ngushtë me krijuesin e gjithësisë, i karakterizuar nga mirësia, rrezatuar nga vlerat i qëndrueshme në adhurime. Muslimani është sinonim i vullnetit që i përngjan një burimi të kulluar e të fuqishëm energjie që i jep forcë të pashtershme në ndhrime jeta e besëntarit i përngjan qellet e gjerr i cili i mbush me ajër banor të tokës i përngjan diellit rrezet e të cilit shpërndahen në çdo skut e hapësir ndërsa ai vet është bartës i vërtetës praktikues dhe kumtues i saj Ake një parë ndo një herë një piktur të mahniqme Së kur të shihë e zemrën e robit Allahut Ajo është më e bukur se një qëteti ma gjepsor Më e ëmbël se nektari më i zjedhur Sepse ajo fërnizohet me më bërsin e kryuësit të saj është më e këthjellet se një guri qmuar Sepse është skalitur me durim në vështirësi dhe mirësi Edhe kur të tjere të senojnë Zemra e besimtarit është mali fuqishëm me të cilën ërobi është i qëndruashëm për balës të hive. Të adhurosh Allahun dhe të përqëndruash në adhurime, është kënëtësi dhe privilegjë vazhduashëm. Vetëm aji që e ka shihuar kënëtësi në adhurimit, lufton në përjetësimin e mëtejshëm edhe në shpërndarje në këti nektari, njësoj si zojtë që përhapin lajimin natyrshëm dhe dobishëm në tokë. dëuojërmi mbasti për shkrimet e shkurtër poetik kemi ardhur në studion e emisionit Rruga drejt Allahut. Për të vazhduar temën që kemi lënë në emisionin e kaluar, shkaqet që ndikojnë në shërimin e adhurimit, si ndikojnë veprat e mira. Hoxh Mirserda. Me së djela. Allah ndëroft. Andet yll Allah swlft. ë kemi folur në emisionin e kaluar hoxh për shkaqet e ndikimit të veprave të mira. Dhe përmendm më se nga shkaqet e rëndësishme që ishte mbikëqyrë dhe folëm shumë për ta duke vazhdojnë me përpjekën, përpjekën në rrugën për të arritur këtësia. Jemi në të shkache, vazhdojnë me piken vjuthet të shkacheve që në ndikojnë në vepër në mirë. Falënërëj Malonë e Zogjallë për të gjithë atë mire që ne i ka dhenë. Luësë Malonë e Manuar që të ne e për sukses dhe të Amin. në begatër me të mirë të në këndë botë dhe në botë të të e të të të të të të të të të të të të të t dhe për hetimin e, e këndshëm gjatë adhurimit të Allahut azh xhel. Dietar kanë fol pika ndryshme, çoft ato që ndoshta mund të kuptohen nga Kurani i shenjtë, por edhe disa nga përvojat e tyne personale i kanë përmendur ne kohë të shkëlqimit të kësaj teme. Mirpoani nuk mund të përvend të gjithë ato që janë përmendur, por ndoshta mund të bëjmë një përzgjedhje selektive, duke shpresuar se ja ke më qelluar në atë përzgjedhje. Në sigurisht. Normalisht. A do të sigurt që e para lëmbrovë edhe ti dhe i kujtove shikohet se ta ndërruar Allah të shpobrevet ma atë që kemi folin të kaluaran ne vazhdojmë të utje me këto pika duke thënë se pika e ardhshme ose vju se mund tjetë gjithashtot pika që ka të bëjme meditimin e Koranit Koranit është ilaq nga se ë, gjitha dhurim është i ambël në momentin kër ne nuk e shiojmë këtë ambëlsir është si pasoj e ndë një smunit që ne ka kapluar një i sigur se i smurin, më një smurin të së këtu. Apo shumë një riu që është nga gripi. Apo? A ti fillën të humë shia. Pashka këtë ftohi se madhe, oh. kamës i të mëndë një infekcien në gjuhën e ti, dhe se pasu e kësaj, shqisa e të shijuarit, delja është funksioni. Ma dje, gjërat e mbëla i duke në të hidhura. Kjo ndodhështë. Andaj edhe tek meditimi u Koranit. Në qofë se nj ambësirin e azhurimeve. Dhe nuk e ndijm kët pretetim të këndshëm që duhet ta ndijë të azhurimet, atë ne kemi të bëjmë një smunë që na pengon nga ky pretetim dhe nga ky shi. Dhe nëse ne e detektuojm se kemi smunë, e kuptojm çartos kët. Cili është ilaçi? Nuk ka ilaç të drejtë përse Kur'anit. Ande thotë ibn Qayyim rahimullah, atë të cilë nuk e shkron Kur'ani, falash fa'ale, do kujloj për të. Asi qëfar shërër, do kë mund të mështë -antibiotik i antibiotikë për të shëruar në këtë rrafë zemërë të ndëndë, ose qëfar dullaj bari tjetër. Asi ila që i këse zemër është fjale Allahot Azzajalë. Dhe besëmëtar i hapë Quranin. Dhe të realizëm për Zotin Gjelle Gjelle Lohë. Se si Zotin Gjelle Lohële i prezentohet kreset e ti, me amër të bukur, me cilësit e plota, me krim, me begati, me dhuntit e lojlëshme që i dernë bi kreset e ti. E ti. Gjitha këto e bënë, të, të filan të shërohet nga gafleti, të shërohet nga vetpëlqimi, të shërohet nga lakmija për këtë bot, apo, gjitha këto pengese që i kam penguar të shërën në mbëlsin e adhurimet. Mediton për shamut, për cilësit e rëbëve të mirë të lau të zonjën. Pësa lau këta i ka lefdruar? e shë se Allah Gjellewala i ka lavduar pikresht përshka këtë kësaj që kjo e ka humbë. Andaj e kupton se nuk ka rrugë për qenë i lavduar të ka Allah Gjellewala, për qenë i ngiritu të kajtë. Nuk ka rrugë të të tërë, për esë rrugës që e cënë këta burat mirë. Na në nëndetër e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë, e shë ishe se si ditë në gjykimit, jenë gjendit të japin të ratë që e kam pas, ma djela që nuk e kam pas, që vetëm një të këthejnë këtë bot, në gjitha këtu skina ati kur i shfaqen, i a shfaqë Kurani praktikisht, pa dëshumë se i a zbutin zemrët. Gjitho zemrë që e ka bërë të ngurë dunjaja, a po nuk mund të a zbut për e cahiretit, e kondër ta. Apo gjdo zemër që e ka bërtë në ngurtë lakmia për këtë bodë, nuk, nuk bë, është në ngurtë, tashme nuk, nuk, nuk, nuk i len shenë Kurane, nuk i len shenë ledzimi Kurane, azdekre, shtu më radhë, qëfar zbut që e zbutë këtë zemër? Qëfar e thanë? E thanë, kur në zënë në Kurane, kullu nefësin dha i katul mautë, gjdo shpirë, zashjevdekre, thunë me ilena turgja unë, pasaj te kalau këni mori këtë, gjitha këto, pa dëshimë se e bën n Ta fillon tashmë ta përgatitë këzamr, çetiet më e gatshme për të përhetu adorimin dhe e Allahut Azza. Ë mundsi të tjera të ndryshme që i afrojn, që i ia ofron Kur'anin. Të gjitha këto jo vetëm duke lexuar Kur'an, por edhe duke medituar atë që e ke lexuar. Duke kuptuar drejt atë që është duke e lexuar nga fjalët e Allahut Azza. Dhe ne besoim se gjithmonë kemi sidhur raste nga të para tan. Dhe gjithmonë, kote fundit kemi si e ju rraset vetëm të sahabë dhe të ndërruar, po profetiton s'asellem, po. dhe njërës të thjesht, punëre, herës shkoj sotën të njërë ju që i tonë dhe vetëm në ishu, la po të një të rektari, se gjem që thonë që vetëm njërës të ditur, në njërës të thjesht, punëre, ka dhëmësi me hoqë. Ska njëtë ka medituar me Koranin? Meditimi Koranit ka qenë një praktik e zakëndshme e të parë me ton pse po them e zakonshme. Gase për njerëzit është e pazakonshme. Të ndëgjorsin një musliman për shemb e ke takuar drejt dhe janë ndar nga ai. Pastaj i takon një qindim e thot subhanallahu. Kur nda me ty, u ndala më një jetë. Te ashtu kemi dëtuar dhe, dhe kështu që kuptova të ndon me ty në përtem të caktuar të Kur'an. Kjo është skin e zakonshme për ty apo e pazakonshme? E pazakonshme. Shumë pazakonshme. Nuk ndëgjoim as të ndajm si knajtsi, absolut që si prehtime të këndshme të kuptime të Kuranit ne mund të ndojmë mm -hmm. këtë si tjera por jo tek natyrë dorë ato ai kishin këto zakonshme andaj ibrahim el adam rahimuhullah thot një ditë isha duke qetuar vet dhe fillova po, të mediteroj në xhenet po pekat bidhica kanë xhenet ka kurani normalisht filloi ti ti ti ti si në kokën e di ajetët që ajetin për xhenet fillova të pinga uji gjenetit, më no, vonë se Kurani thot për kët. Fillova të shëtes nëpër kopështë e gjenetit, ato kështu që isha duke medituar. U thellova shumë kët meditim. Fillova që të wa astadhillu bi dhilha dhe fillova që të futem nën hijen e pemës të gjenetit. Dhe fillova të pritej këtë ata ata ata. Për një moment, thot dola nga gjeneti. Dhe pastaj fillova të shëtes në xenab. Fillova të paramenoj vapën e madhe, filovat të paramenoj mundimet të mdhaja, filovat të paramenoj denimin e dhimshëm, filovat të paramenoj ushqimin të unë kët e këtë e këtë, gjitha këtu për mes ajetëve kuran ura. Më në më nërështë nga se pejka e din, i bërëjme në edhëm që ka ka atje, përëse me atje e se, kam suar Allahu Azoget. Thët dhe kërë e bërë këtë shetitje, atje dhe atje dhe atje dhe atje dhe atje dhe kështë në më radhë, Ktu ekje muzim për të zjid. Zjid. Ti zgjidh e kudo. Ai ia vlen kët bukurinë, kët shëtitje, kët pretendim këndrën çepata në Parisin e çaustë. Ai ia vlen të, të humbësh për këtë prat prat. Janumro, janumro vitë sime. Shikoj kët komunikim të të më dorë të pazakanshëm për neve. Dikush mediton deri në kët mos, ndoshta mund të mund të dishoj se ka filluar të çmendet. Epo ata këtë qmenduri nuk e kanë konsideru të rëzekshme, në qëse, po, thamë, kështë të mërë mund të qmenduri. Asa ta e kanë konsideruar një meditim të kësa në tyre. Një zhytje dhe thelem në ajet e Koranit të domësdashm për ta zbrut këtë zemrë dhe për ta bër stabil në rrungë në latas gjellë. Për ta pre tu, Muhammedi sallallahu alësallam dhe ndërruar e filan të namazin e natës me Koran. Dhe, po thuaj se harran të kur ka filuar, nga lezimi i gjatë, e, jat, e jat i gjatë, so, e i gjatë i surëve. Sa që njëtë patë rasin të falet të të bashkëm e të një nga shabt e ti, dhe thot u vendosa në anë e djathët ti, dhe u fëtë në surën Bekara. U fëtë në surën Bekara. Thot dhe, pata për përsyme se do të i lezën një qënë e jetët, Dhe pas të i bën rrëku. Hëtë kaluër një që në jetë e nuk u ndalë. E thash me siguri tek jetë i 200. Kale jetë i 200 nuk u ndalë. Thash me siguri ka vendus me lezu surën Bekara. Surën Bekara lojnë ruar, rënësofa që i ka. Surën Bekara ledzim të normal nuk mund të a përndërsh në një orë, nuk mund është. Parë më në. E thash e përfëndojnë me Bekara. Tha e përfëndojnë Bekara për nuk shkojnë rrëku thash me sigurin lezona jetët e parët Ali Imran dhe pas taj. Nuk bërë i kësut, e përfundoj surën Ali Imran. Dë surët më të gjata në Koran. Hëtë pas taj, thash me sigurin e përfundoj Ali Imran dhe shkët në ruku. Thëtë jo, nuk këndan e thë Ali Imran, vazhdojnë e surën e në njësa. Tek, kër e përfundoj surën njësa, shkët në ruku. Nëse mund të kalkurim, i bjena for 3 orë lezim Koran. Tho të pasaj shkojnë në rëku. Dhe që në i parafësisht, arso që në ne kam. Qëka i kamboj të gjallë këtë kët, kët namaz, ka gjatë, për i kamerësëm? Shikoj që farët kësabij. Thot, ku do që përmende i gjenitin kuran e lës të Allahon që t'ja japë? Mediton të, jeton të majete. Nuk e lezon të vetëm letzim të shpejt. Por ku do që kalon të tekajit e gjenitit, thot, thoshtë, o zot, ne e musa gjenitit. Kudo që kalante ka ajetet e gjëhnimet, kërkojnë të mbrojtjen e Zotit nga zërë i gjëhnimet. Andë e ishte në komunikim vërshdushme këtë Kurant, yeah. e meditante, dhe kë meditim i jap të gjallri këtë e adhurimet që tjetë edhe ka që i gjatë, dhe mos të lodhë dhe i nërgu, a.s.a.s.a.s.a. Andë e meditim i Kurant të jap gjallni, në shërën, në mundëson që realisht të ndijajmë e mbëlsirin e këtë e adhurimu nga se na kasmur dhunjaja, na kasmur lakmia, na kasmur smuhet shumë da që na po na privojnë, po na pengojnë nga të shijuarit normal të kultura dhënëve. Dhe për këtë smuuni po duhet të them se ilaçi më efikas se Kurani nuk mund të jetë. E kur do të thotë, pse mendohet se tu gjejmë gjithë çarkimin e koncepteve që ne kemi parë këta, ato gjejmë thënë urcitë dhura që na duhen në çdo adhirim tjetër, më thënë që në Kurani. Padosh. Allah na mëson thotë. Amin. E vazhdim mes kaj tjetër që kam dikim vepre e mirë një të nëtonë hëtë? Pre shkacve tira që mund të vequjmë këtu është gjithashtot të shoqruarit me njerës të mirë. Dhe kjo përshumë, përshumë, kjo shkak përshumë shkace. Pse kjo shkak është të tërë? E kërë bëndë në shumë dhe të të tërë? Përshumë shkace. Shkaku i parë është se, u dëndëruar, njeri ju nuk mund, nuk, nuk është, është makinë. Po, për shembull. Ah, ti mund të ta marrësh një makinë, për shembull një Mercedes ose bejë çfarë do të shapo, dhe mund të ecësh 200 orë përpara. Pran të frenash për disa makinet e reja çat, për disa sekonda ti e frenon makinën edhe pse ishte në specifikë 200 orë, 200 kilometra në orë. Apo për disa sekonda e frenon në moment e fut që të shkon rrapa dhe të shkon rrapa. Në mbranë sekunda e ja mund tjetë në maksimumin e shpesis pra, për para dhe në maksimumin e shpesis më rapa. Kjo makinë, njeri ju nuk mundet kështu. Nuk mundet njeri ju 200 km në orë të nganë mazdu një asë, pas taj kua drejkës, stop, ta është nuk mundet. Nuk, nuk është dhe pa mundshme. Nuk kemi një on-off, nuk kemi një kështu. Njeri është pak më në rrusha. A në qështë njeri ju për shambull, parë në mazët rrime në shosit mirë ja kujton për shembull frikën e Allahut ajo xhel, pritimet e këndshme të namazit, nose i ndoin së bashku. Atëherë po të di që është një paraprgatitje e mrekullueshme dhe shumë e nevojshme apo për ta përtu pastaj vejin namaz. Për çës një riufton për shembull para namazit, është xhelos me dikën, është çoid me të, ka përgoju këtu, është një gënjë. Atë pastaj i kalon gjithë vetëm pakse ku namazt, Allahu akbar. Ku i ka marrë? Ku mund? ndaj nga kjo aspekt i duhet shoshinje mirë, i duhet shoshinje mirë, nga sa ta e para pregatitin zemrën që tjetë më egac me pas taj të përrejtojnë kë kënë atësin e adurime. Dhe gjithashtu shoshinje mirë e duhet gjithashtu që uh, ta mësan, për shambull, nuk është shoshri vetëm aja që është prezente, shoshri fizike, por shoshri është të raj që ti shoshrojsh me ta për të përfitur për tynë. Një ditë, pej ditëve, Ablaj Iben Mbarejku. Kështë munguar disa ditë nga ndeja me shokët e ti dhe ertën e me gjithë. Kërë ke qenë, nuk të kemi po qenë, përshamu të të në ditës të kemi po. Tha, isha me një shëqëri më të mirë se shëqëri e me juve. Ata o që ditën... Sinqertë. Poj, sinqertë. Thanë, na kemë dëshqitë të shëqërëme dhe kusherë ata njerëtë është tikë gjithë disonjë më të devotshum se ne i mat mirë se oni na tregon që dhinit shumë atje. Kushnata ku ata kubanoin kur pas kanë ndonjë çetin ton nga së nuk po e njohuim Iber Vareko tha nuk është si kur pa e është sikur po e kuptoni. Por bëhet fjale për shokët e pejgamberis ose selam. Ishat tan ditën duke lezuar për ta. U knoqa edhe ku shoqërumi ata. Kam dhënë me Abubekrin, e kam dhënë me Uthmane subhana, duke qenë se tha kam dhënë me ibn Mesudin jam knaj duke bërë muhabbet. Andaj, po mështë isi në këta shambët e këso shëqërije. A do të dinim në rralli si për e to në mozi? Jo, në do të mendojmë se kjo është kulmi. Cool që kemi? Po, nga se, sa në përket neve, apo, në ne mund të jemi në është të muslimant më të mirë të të venit. Mirë, po a jemi ne ata që duhet me, me qenë? Jo. Në qofë se ne e masim vetën tonë. Me ata që në rrëthojnë, nuk në duhet këtë e më farë. Në verëtet Për kurfuta tash shikon si është fali Abu Bakri, si është fali Omerit, si është fali Muhamedi ibn Mundadir, Hammad ibn Salama, si është fali Abu Hanifeh rahimullahu, si është fali Imam Malik rahimah. Të shohësh. Sen këta të tërëse duket as në fund, do të themi më pas. Apo andaj shoqërimi me ta, kjo është bija e dytë e kësaj shoqërie. Të mundson të dish realisht se sa mundët këy atë mendimit, sa mundët nuk e dim ende. Sa mund të të bukë me qen musliman, në ende nuk e di. Ne kem për tutisha shkënditë të kësaj. Ne ende nuk e dimë realisht si është një njeri kënaqëme fenallat shoqëri. Ne ende realisht nuk e dimë se si mund të ndryshoj rancësht adrim një njeriu. Hal ende nuk e dimë mirë këtë punë. Na kemi ndier këtë pjesërisht, por ende ende kur lëzohesh te profundali ibn Yadin, apo shoqërohesh me të, dhe ai tash panos historinë e tij, tek atëher ti e kupton se sa so gjenka mundsme dinit për mirësot nga një cub apo rebel nga një hajn i qëri të plachkiste dhe friksante nga njëri që kështë tentuar të kalën murën e kojshijut që zotë në ruajt të të qëndërante në familjën e ti apo nga kënjëri me një ajet në dikot përndohet përmërësot gjendet i dirë në atë shkall so që bëth shëmbëllëtyr e të gjithë adhruzve dindin e gjukimet merë nofëkën Abedul Haramain, Adhrusi dy Haremeve, nuk mund men pas ashabe Çabaya dhe Medineja, njeri që ka çatur për gjunohe dhe është kaq i adhuruës më i dinj i Allahut se fudal në Mekën Medinë. Nga simullit këqes, simullit Shikoj. Ani, në sikimi qen si fudal në simi plaçkit, dhe përsohet me nuk mundna me qen si ataft. E po ja vjen shoqëria më të pomundesh, mundesh. A dhe ne duhet këshoqëri për të na inkurajuar për të ne mësu rrugën, për të në të reguar se sa e sa duhet endë më te për të investojnë, dhe sa kena mundësi me arrit për mes këtune adurimeve. Në shkat, i nëzëshëm gjithashtë në këdrejtim, për të ndiku adurime të këni, për të i pretu këto adurime, apo për të ndirë të adurime si duhet, për të ik nga rutina, nga kuantitetin e kualitet për të kaluat, në duhet shëqëri e mirë, për to sh Është dodur në solucion dhe de sesionin e tutje nga shoqëria e mirë, por mbasit të shkupu timin hapstirën e parë që kthehemi përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të, të nderuar miq, me këto dy shkaqe që sapo i përmendëm, meditimin në Kur'an dhe shoqërimin me njerëz të mirë ndikojnë në veprat tona për të shijuar ato. Kthehemi përsëri në studio mbasit ndikim se opinione nga besimtarët në lidhje me këtë temën tonë. A mendon se meditimi në Kur'an na ndihmon ne për të bërë vepra të mira? Po, oh, është normale, domethënë, kur vetëm nikim domethënë, na mbush e, me iman, vetë që na shtuin domethënë që bë të bëjmë vepra të mira. Vepra e mirë, a don dhe shoktë mirë në rrugën drejt Allahut Azza wa Xel. Th Thoni për fetit domethënë, është vetëm të shoqërohesh me njerëz të mirë dhe domethënë që të bësh vepra të mira, na shtuin domethënë që bë të bësh më vepra të mira. Se po ridem me të kshit, domethënë normal që është që dhëtë dhë bëshbërëve të kia. Nuk ka dyshim që meditimin bja jetët të Kuranit është një prevevrave më të mjera dhe nëzit për veprat të tila. Allahu subhanu të Allah, shpesh i thëret besimtarët që të të meditojnë bja jetët të Kuranore. Dhe kjo për një fakt shumë të madhë, se ajetët të Kuranore janë kuptim plota dhe nëzisin për veprat të mjera. Normalisht në meditimi e forcon besimin e njëriot. Dhe një njëri me besim të fort është shumë i motivuar për të bërë veprat mira. Dhe një fatkesie muslimonve në këtë kohë është që shumë janë atat të cilët ledzojnë Kur'anin ose i kushtojnë kujdes të veçant, ledzimit, në zëtë bugrët e ti dhe pak janë atat të cilët meditojnë mbi ajetet Kur'anore. Allahu subhanovë të alënat ka të reguar në mjaft vënda në Kur'an, historitë e profetëve të cilët kanë qenë përpara, historitë e personave të cilët kanë qenë në kohë të mëparshme dhe kjo për një fakt shumë të madh për të na thirrur neve dhe për të na tërhequr neve që të meditojmë mbi këtë histori, mbi këtë ngjarë në mënyrë që të nxjellim rezultate, në mënyrë që të bëjmë vepra të mira dhe të ecim në rrugën e atyre të cilët Allah subhanahu wa taala na i ka paraqitur neve si shembuj. Allahu Vepra e mirë, a don dhe shoktë mirë në rrugën drejt Allahut Azza wa Jell. Pa dyshim, ashtu siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam që njeriu është në fenë shokut të ti, tij. Dhe të shoqëruarit me një njerëz i cili bën vepra të mira, padyshim që e motivon njeriu që veprat e mira të ketë, të ketë të ketë më të lehta për të vepruar. Në këtë nuk ka pikë dyshimi këtë, jo vetëm nga feja, por edhe nga praktika jone e përditshme kemi vëreitur që një shoqëri e mirë është një motivues shumë i madh për të bërë vepra të mira. Sigurisht që un mendoj se meditimi ndon kan e shtyn një njeriun që të jetë aktiv në bërjen e veprave të mira, për arsye sepse njeriu kur lexon ajet kuranore dhe mediton rreth tyre, aty gjen shembuj të qartë profetëve që E, është një nëzitje e fort për besimtarin për të ndjekë gjumë dhe tyre, për të ndjekë shemë dhe tyre të mirë, në kryën e vepër të mirë, dhe më thënë. Vepra mirë, a donë shok dhe njerës të mirë në rrugun të rrëtallat dhe Zëbëgjel? Për tjetë e që vepra mirë ka, më thënë, shumë komponent që të realizohet, që të shkuje dhe të finalizimit, edhe një prej, më thënë, komponent, dhe një prej më vërtetia vetëm është edhe shok janë shokë të mirë sepse nxisin në bërjen e veprave të mira. Në mirë, plus që t'i kujtojnë bërjen ose të ofrojnë në kushtet për bërjen e veprave të mira. Tonda u armiqëmi i kythyr përsëri në studio më pas si ndoçi këto opinione. Dhe vazhdojmë bisedën tonë hoxh. Ishim që shoqërimi i mirë një nga shkaqe që, që ndikon vepra e mirë në adhurimin ton praktik, në jetën praktike. Në kemë sot që të mund në e friskur hëtë me histori, me histori të ndryshme të parëve tam, për të njërzët të thjesht që kanë dykuar, së shok e mirë. Në qovë se, subhanallah, e shletan jetën e njërzëve që lenë gjurëm të pashlyshme në historinë e njërzimit, kur bje fjale për ata që ishin adhuruas të denë të Allahot azo gjatë, dhe të befasohesh se son nga këta kishen të kaluar jotë mirë. Por deshte Allah azogjel që duke u kshiluar me diken, duke u shoshuar me diken, duke, duke, duke, kësë më radhë, shoshëria mirë i bëri pastaj nga ta që len gjumë të pashlishme në histori. Për shambull, një shambull ta përmendi konkret një apër dy shambull, në Medine kësa ishte imam Maliko, rahimullah. Kishtar, ishte njër njër një orë në Medine një njëri që i shte me dëvertetë shumë problematikë. E kështë e emelën ka një bi. Kë njëri i shte shumë problematikë. I shte do mon, si ku se sot tejmë, ka një mafie që operënë të në rajën për të të të të të të të qitur karavon të haqilirëve e kështëmerat. Dhe shovebë e më në haqgjaj dhe një, një dite në Medine i shte nga djetarën njëhër të aditë. Shovebë e më në Medine për të marë haditë dhe u grumbulluan në zënës edijes rrëth shobës. Atër ishte nderë që ti ta kesh një zingjir të trasmetimit të këpikajmeri së samë. Ishte pasuri. Unë e kam një cënet. Kë e kiti e kam në gjuvë nga shobëja, nga, kën, nga, kën, nga mërën, kënë, nga kënë, nga mahojnë dhe samë. Dhe këjnë e bi deshe që edhe kë kesh të një zingjir të trasmetimit. Këtë nderë. A ishte rebel. Dhe Shabe në haqgjaj duke ecë rrugët medinis me nëzëns e dijes, i dore përbala kanebi. Dhe o të më ruan në nëzëns e dijes, dhe në të kjo është njëri problematik, dhe o të nga është uh, qëtësën shekho, në hoxhën e kështë mërat, dhe i tha, të ma japsh një hadith. Shiko me këtë arogans. Pa. Shabe në ku marrë shumë me ta tha, pa, ta dho, në ka transmituar kë, e kjo nga kjo, përmenit 3-4 smetur, mos të gjatë nga në këtë ritim, dhe tha, se i dërguari, sallallahu a.s.m. ka than, i dhalem të stahi, fesna mashet. Nese nuk dhvjetur, bën që farë të duash. A, ah, ishte godice shumë një për te. Shë për një cubë, rëbel, mirë po, shumë bëjshë, me sinqertë të gjitha, i adeshtë të miren, e trajtoj si një mik, që i adotë miren, a ja në ja përzgjodhi had Dhe në atë moment, Allahun zëbritë të zemë t'i pendim. A të një që fandurë i landeruar, shkoj një shtëpi. U futë në bani që t'lahat, dhe nënë ti mendon të se edhe kësë e rodhe është bëhet fjallë për një dhëthim t'pander shumë në dokon. Dolin dhe tha, nënë jam penduar. Nënë a tha, mos t'ka godit, diqka, më nësë është mu, nuk mendon të saj është pendu. Nga krimet të mla që i kështë të bërë. Në Nën u pëndu të ka Allahu azzoo gjellë, u bënjë rëb i devashme e lajt azzoo gjellë, sa që adinë që ka ndohëm e të Allah në ruherë. Sëdil, ka në bjë konsideruat njënga trasmentuasit më të sigur të muatës i imam Malikot. Imam Malikot e ka shku në muatë të libra. Dhe disonëzantje për cjellën. Ka në bjë konsideruat njëri nga trasmentuasit më besnik dhe më të sigur të muatës i imam Malikot sa që shumë verzionet e matën i mamalikut krahësor me verzionet e kanë e vijut. Shqika? Shashnije mirë. Qëllani njërit mirë, e shëndrejt dherin këtë matën. Që tjetë nga njerët e dhe matër. Njën nga djetarët e ka një liber qëhet ata që i mbyti Korani. Këso liber është. Dhe përme në raste të ndryshme që një ajet ka shkaktuar vdekin e dikujtë. Dhe kërështot psikë, normalisht, nuk kërkuat nga kërkuat nga nëmbyt, po nga njere subhala njëri, aqë preton goditje, nga lojmi që e ndëgjen, sa që ndështë e ka zemër e dopt, nuk mund të apërbalan, dhe në atë mos, preket, preket, preket, sa që ndështë adhe shpirët i dhe lëtët. Në këtë livër aje përmen një rast, të njëriju që ishte dhe në një mos i shfrenuar, ishte i pasur, Ky është këngëtare, ky është valtore, ky është lojdant ata që disponon në varrimet e gatutimit të tij. Por Allahu xhallahu i kishte beqatur këtë njerëz me një shërtor që ishte i devotshëm. Dhe këshëtorin nuk bënte, ai ishte shërtor i shtetëtruar, shërbënta që kishte nevojë, por nuk marrte pjesë në çfarë që bëhej. Gjëna atë ditë nuk marrte pjesë. Dhe një ditë në udhëtim në Ania, derisa i valvzonte valtore dhe i këndonte këngëtare ku e di çfar, ai tha dalën ju kthesh të dora thas ti s'm ke disponuar kur, pe ti s'kam dëgjuar kur diçka. Shikao si këndon ta, kjo kjo është jetë. Ju jo e sikje jetë, jetë shkret, të shkreta, nuk di të këndosh, nuk as nuk asnjëherë nuk, nuk ka botë të ke vallzuar, të ke menduar sahi është të ke vuajtur, a nuk e di se ky vallzuari vuan? Ju jo, ai çështja është kësaj. Tha unë nuk di të këndoj si këto, po di diçka më mirë se këto. Sa pse çfarë ka më mirë se kjo? A ka më nice se kënga? Psa ka dhe që më mirë se valja? A ka më mirë ditë dit, se valzimi? Tha po ka. Tha tërë më thuaj. Tha fjallë Allah oza zogjel. Edhe jelëzën një sajetët që flasin kul me ta u dunja kalil. Dije se për e timi i kësoj botë ashtë i vogël. Shkort ashtë. Pasë e ta ene ma të kunu një dhërri kumul mautë. Kudë që tjeni? Edhe në palatë të juaj, edhe në begatit e juaj, dhe në surit e juaj, dhe kudë që tjen ti godas dekë ti kap dekë juva e kur do gjeniniu për toa jetë apo se flosën për një begati afat shkurtë për një moment që do të ndosh me tynë filloi disi të krijohet në zemrën e tij një keqardhje një një një përpjekje perpendent për dal piktut por sa të shonë të asht praktakat apo shejtani u ushtente me pesimizëm ti këto balltaret sa është këpër tëjë. Dhe e hëtaj shërpturit se kë po hezitan për shkak të një kaluarët e keqe. Tha, a kemë më qëfartë më thua? Tha, po kamë anda. Tha, Allahu thot, kulja i badia le dhine asrafu ala në fësihim. La taknatu me rahmetillah. Inna Allah jaghfiru dhënu dhe gjemian. Thuaj, ojë ropë të mi, që e keni tëpruar në mëkote, që keni bër mëkate të shumë të të ndryshme, mos e hum një shpresin nga fali Allahot. Nga sa Allahu i fali të gjitha mëkatet. Kërë ndëgjej këtë goditje, sa Allahu Gjallahu Ala mund të kështë e marë shpirësin parëse këtë mëndëgju, mund të adenënte, mund të kishtë e përfundim ti për të keqë, dhe tashë më pëjhapen dyrt e shpresit për të penduar. Qëfarë bëri? U përplast për, për to karanë sejtë, duke qaj duke upenduar tek Allahu azza jel nga kjo dhe nga çojtia e madhe, nga goditja që prëtej me kënd duhem të madh subhanallahu teh. You didn't say that. Dhe dhjetarën thonë ja ky është atë që ka mbyt Kur'anin, kuptim pozitiv. Kuptim pozitiv. Mi po si duhet ku njëri. Një shoptor që xhellaj, një mik i mirë ja deshit mirën. Dhe asi e prëtej edhe pse për pak çaste, por e prëtej në balsin e adhurimit të Allahut subje. Dhe me këto përtime të këndshme doli nga kjo dhunje. Prandaj njerëz kanë qenë viktimë të iblisit, kanë qenë viktimë të shejtanit, ka dashur Allahu xhallahu ala që me i nxirr nga ersira e mëkateve, me i nxirr nga bërllugu i i i i i i i i i i të kthijava dhe i shfënimeve, me i nxirr në drejtin e Islamit, në koopsën bukuris si e bukurisë së adhurimit të Allahut xhallahu ala. Si pasojë shkofit, dhe lejërot e kanë dëgjuar nga njëri i mirë aft në fjalë e kandidjon nga nga një, një, një dietar, një këshillë e një shoku të mirë, ja kanë zgjovë rritën. Andaj këshëshria e mirë. Me lejen e Allah xhela hola na mundson të ta ndijmë durimin, të kuptojmë pak më drejt atë që ka të bëjë me veprat e mira dhe adhurimin ndaj Allahut azh xhe. Ose histori që nuk do të ishem thënë për shkak për vazhduar, por më çfarë kemi pak kohë dhe doja edhe një nga momentet Kunjinga sahabe të nderuar, masi përeton në dashurinë me profetin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, po mendonte ditën e gjykimit tha. Dhe i thotë dërguari i Zotit, kur ti do të shkosh në xhenet e lartë Firdevos, do me shok të thjesh me shokët e tu më të afërt se unë tha. Po unë um fajë tëm, do të jem me ty. Dhe filloi ta ndjente mangësin e kësaj shokuje të fortë, do kishim me profetin sallallahu aleyhi ve sellem. Do një koment skuq të holhët e mbyllim pasaj me këtë koment tënt të, të, të, të kësaj ngjarje po kjo gjore t'i diçet asm anesulimali kradiyallahu anhu edhe pse kjo ngjore mund të, të transmetohet në dy mënyra mënyrë emocionale që na provokon lot por edhe mënyrë të tjetër të që na sjell disponim dhe gzim unë më të preferoj këtë versionin e dyt apo po është një moment ku një sabiu ankuah taydruguali allahut unë u kuocha që duhet të sikuar tyë duke, duke ndal me ty mirë por do të vijë një kohë shpejt që do të ndohemi nuk e di ma ka mundësimet po E po duheshim se kjo gjendje, po të përfundonte ky vit këtu, ndoshta të gjithë do të duheshim të vëršhoheshim galat, apo të vëršhoheshim nga pikëllimi, nga mërzia, është e mundshme që mos ta shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mir pai dërguari sallallahu alajhi wasallam erdhi këi tregimin pa këndryshë. Pikërisht sikur e ka si dërguar Allahu xhallahu mshir për njerëzit, tu hapte dy të, hap të, të shpresës. Vë tha do të japë zgjuar. Dhe kështu e kuptoj edhe Anas ibn Malik si përqem, gazet tha nuk kemi gëzuar pas islamit me dĩq më tepër se që i më gëzuar me kët hadith. Kuaj dërguari alayhi salatu sallam tha këtë njeriu al mar'u ma'ama an ahab. Njeriu është madhe që e don. Në qofse më don mua sinqerisht, do të jesh me mua. Andaj kjo kjo është Allahu subhane ve dhe kujtim shumë i nevojshëm që të përmendim në kodrët e ksepik, qëqëria e mirë, nga se ne i dojmë pejgamert Allah të të gjellë, dhe ne i dojmë asab të pejgamert e sallallahu alësallam, al dhe në kryet e kësaj, e dojmë pejgamert e sallallahu alësallam, a dhe dhe në qofë se nuk kemi mundësi që me vepër të në timi si kur sa ta, timi të mangët, edhe dhe në qofë se imi të plegosur nga shtizat e kësaj bote, shpërshëm të ka Allah n Najë shorëngto plagë dhe të na bën nga ata që janë në shoqëtinë hyrë në ditën e gjykimit. Amin. Amin. A wonder of thought. Amin, sigurisht. Allah të shpëlbajë. Amin. E ndërpresim emisionin të hux, është emisioni i dytë në shkaqjet e ndikimit të veprës së mirë në jetën tonë të përditshme. Allah të shpëlbajë me xhenet. Amin. Vetëkohëmi me të diskusojmë tani me emisionin Asha. Inshallah Allah. Amin të hux. Të ndërruar mish, ishte fundi i emisionit të dytë mbi shkaqjet e ndikimit të veprës së mirë në jetën tonë. Do të kujtoja me Ato tre e jete që kujtoj një shërbetor i thjesht, atë e cili shëzhytur në epqet të ksej botë duke i thënë, kënejtës të ksej botë e ndërshkur të ra. Në vdekja du të vijku do që t'jeni, por, mosë hum një shpesën ke më shkira e Zotit, këthe unikallall. Qovë që më kujtesin e Zotit, në derni misonin tjetër, selama alikum, o rahmetullahi, o brekatu.